Коли б ти мені сей сон одгадав, знав би я, як тобі оддячити. Загадавсь козак, далі помовчавши, і каже, що ж, пане Гетьмане, це то проти того, щоб Запорожець перекинувсь пацюком? Обняв Іванець Петра Сердюка за сі слова. Далі, увійшовши до світлиці, зняв з руки щирозлотий перстень, да й каже. Оця каблучка всякого переверне в такого пацюка, що пробереться хоч скрізь дванадцятеро дверей, куди треба. Візьми, надінь, ніде тебе не зупинять. Що ж ти отступаєш, наче от лихого зілля? Того отступаю, каже Сердюк Петро, що хоч низовець на всяке характерство здатен, да за таке ще зроду в нас ніхто не бравсь. Прощай, пане Гетьмане, може з хмелем і твій сон пройде. Остався Брюховецький, як остуджений.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 Каже собі, мабуть, сам лихий мені помагає, а лучше б нічого цього не було. Ой, батьку Богдане, не пізнав би ти тепер свого Іванця ворог. І звідки нечистий утелющив мені ворога. А вже тепер шкода зупинятись. Вивернеться. Добре, що поборов.